Egun hono nolats. Zuk segitzen duzu, segituko duzu e, Espainiako buelta Cirennullaritzan, e, segitzen ari zira orain Italiako giroa ere ez baita arras bukatu, eh. Oraindik e, aste bat gelditzen baita egun batzu hasteko. Jose Maria Paula e, Lenick aurten biak batera baitira vuelta ta giroa nolako tropela dugu Espainiako itzulean. Bai, dexente baldintzatu du, dexente baldintzatu du, denboraldi berezia da, eta turra joan zitza egun, daiteke bakaren batek esango du, aurten txerrendulariek leieketa egun gutxi dituztenez, berrogei bat leieketa egunetan da biljendea, ba, Frantziako turrean egun dagoak Espainiako bueltan izan gualdira. Bueno, ba, esan behar da, alde hortatik, Espainiako bueltaren irabazia, giroan ez daudenekin, turrak ornituta, Naikoa jantzita agertzen dela, bereziki bitaldea azpimaratuko dituzke, Jumbo Bisma, Horda Roglic, Iazko irabazlea, George Bennett, Tondi Mulan, Robert Gessing, Zepkus, hauet denak turrean egonak dira, eta bestetik, ba, Ineos Grenadiers taldea daukaku. Eta hemen turretik datoz, Richard Carapaz, Dailan Bambarle, eta Andrei Amador, baina behar bada, izen bat aipatu beharko genuke, ez dakigu oraindik ere. eguzki bete-bete handagoen alaitzaltzen azide, baina Chris Froome bi espainiako bueltaba baditu lau tur ere bai, bere ere irteran izatekoa da, eta gero horrekin batera bastana taldean baditu gutxirrendulari batzuk turrean egondakoak, izairrean ariak biak badatoz, eta berezik aipatzekoa da, baijon izairrek turra utzi egin behar izan zuela, lepa ustaia utzi da baina irteran da, eta ere Omar Fraile, Alex Arambururekin batera Aramburuk giroan parte hartu bertuen, baina COVID- Esan daiteke, talde hauek ongi jantziko dutela Espainiako buelta, baita mobiestarrek ere, bere betiko lasterketa Espainiako buelta izaten du, eta Henrik Mas, Balberde, Erbiti, bueno, denak ere irteran izatekoak dira bihar olatz irunen. Beraz, erranen dugu, izen handi batzu eskaz, baina badirenak, trenpoa hundian e, etoriko direla bueltara. Aster tontan abiatuko da turra, COVID-arekin, covid, COVID baldintzatua dira gauzak. Zalantzaz gainezkadako Espainiako buelta. Italiako giro haurendi joko handena pentsa olada bilien olatz, egun batean egiten da, gero bapatean agertzen da talde bat, education first, agertu zen bezala esana antolakuntzari onena duzuet giroa bertan, bera ustea, baina hori soilik gobernuak egin lezake italian, eta pentsatzen dut Espainiako gobernuak ere azken momentura arte behintzat, nahiko diola bere bere lasterketari. Espainiako bueltak unipublikek antolatu duena da, laborategi mugikor bat, laesterketarekin bateri ebiliko den laborategi mugikor bat da 10 metroko trailer bat eta Covid-19-ko azterketak egingo dira egunero 750 eta berrogeita 90 azterketa egiteko ahalmena dauka laborategi mugikor honek eta emaitzak hogeita lau ordutan izango dituzte hemen positibo bat agertu ezkero lasterketatik kanpo geldituko litzateke txerrindulari hori baina taldeak jarraitu ali izango luke hori bai azterketa jarraitu bat egin beharko luke talde horrek baina momentu honetan esan daitekena da Espainia da asi hasiko dela noiz arte iraungo du bueno, ba, italiako giroarekin gabiltzan bezala nik nuke, egunetik egunerako zalantza barela, e, eta datu berriekin ibiliko garela. eta publikoaren aldetik zenta egunkarriko lerroburu bat irakurri dut berriki atzo berean erranez buelta ma maite bali maduzue ez etorri ikustera Arrigarria da, benetan arrigarria da mezu hori zabaltzea, baina aipatu behar da donostien esate baterako estropadatan aurten kontxako banderan hori esaten aritu ginen, agintari esaten ziguten. Esan jendeari ez etortzeko eta jarraide esatela komunikabide tatik. Bueno, ba, benetan, e, deigarri egiten zaigu txerrendulari proba batean e, errepide errepidebazterreko jarraitzaile jazten dutelako lasterketa bat, baina unipublikek berako hori zabaldu du eta komunikabide guztioko hori zabaldu beharrean gara. Espainiako bueltea ikust da es gerturatzeko jarraitzeko komunikabideetatik. eta Euskal Herrian lehenda biziko bi etapak ditugu gero hirugarren bat ere izango da Gasteizen baina lehenda biziko biak e, aste arte honetan Iruneta eibar artean, arrate artean, eta iruña eta lekunberri artean, bueno, ba, esan da, mendatean dienetara, esate baterako, arraten etapa bukatuko da, jendeari ez joateko deia egintzaio, eta bere momentuan, e, gazteizko etapan, zazpigarren etapa izango da, urduineti pasatzen direnean txerrendulariak, esan da, ez joateko bertara. Eta Espainian zer jokatuko diren etapetan ere berdin, mendatean bukatuko diren etapetara, jendeari deia zaio ez joateko bertara. Deigarria da, harrigarria da, baina bizitugun garaia ongi islatzen du agindu edo aurku honek bai bai dutari gabe kirolarloan jose maria paolaza roglich yasko irabazduna tartean izanki favorito nagusia do favoritoetan guxienez, nori norri du aurkaria hondiena Pentsatu bueno, pentsiatu nahi dugu Roglicek Espainiako buelta irabazi nahiko duela urtenturrean hartu zuen azken momentuko belarronduko ikaragarra bye, izan zen. pogatxarrak eramantzi honean, beraz pentsiatzekoa da Barroglicek e, Jumbo-Visma indartzu dator talderik indartzuena bere izango da, ba helburu hori hartuta etorriko dela, baina nik esan nuke bihortzekoa gutxienez badaukala aukala Jumbo-Vismak tondimolan bera hor dago bere garaian giro irabazitako txerrindularia da eta Espainiako vuelta bat irabaztear egontzen baina bukatu bezperako etapa batean Fabio Aru sardiniarrak eken Espainiako buelta bueltaura, beraz, esango nuke hor biak ere izan daitezkela hautagai eta ino zen, zalantzak sortzen zaizkigu lehen esan dugun bezala, Chris Fronen benetako maila hori ikusiko dugu Espainiako bueltan, bera oso motibatuta dator eta taldeak babes oso emandio fruni, baina bada espada nik ez nuke Sokoratuko Richard Carapaz, turra eginda dago, aurten Richard Carapaz, baina lehen esan dugun, lehiak egun gutxiko margen horrek oraindik ere pedal kolpe honbat, emate zendio karapazieta gainera ilazko giroa irabazitako txerrindularia da. Punta mutanik, bi talde haue jarriko nituzke, eta ipatu ditugun txerrindulariak, eta gero beti oso lehiak horrakertzen den mobiestarren. Berrogei urtetik oraduan balberdek, bat sailkapenean nahiko du postu honbat, baina gazte bat daukate benetan ona, Enrik Mas, Espeinago bueltan da eginutako zerrendularia da eta bera ore gogoan hartzekoa da horrekin batera ba Gilo edota Tibot Pinot bera ere Espainiako bueltan izatekoak dira Blasov bera ere bai zerrendularia rusiarra etorkizun handikoa nikusten dut e, leia, Sei capenagusioari begirakoan beintsak horien inguruan ibilda iteakela eta gero ba espreinetarako oso siklista honak ditugu san benet hemen daukagulako hor dago Philipsen, Ackermann, Aberasturi euskalduna ere bai. Bueno, nik uste dut alde hortatik nahikoa nahikoa jantzita dagoela parte hartzea. Justuki Josemari euskaldunetan nor izaten aldugu gorpuntan? Bueno, 11 ditugu guztira, 11 euskaldun aipatu badar da Romain Sikard datorrela dairete energi taldean Movistarren dago Mitchelltonen nieve aurreturrean ibili zen erritiratu egin berrizan zu eta bueno, etapa garaipenen baterako nik ez nuke zokoratuko, eh Kaja Ruralen laudauzkago, Lastra Aberasturi amaezketa eta Pagues, Aberasturi sprintetan saiatutako da eta gero astanak oso talde leiakorra dakar eta gainera eustana aipatzen da askotan eta egia da, erdia euskaldunek osatzen dutelako. Gorka Izagirre eta Jon Izagirre, Omar Fraile eta Alex Aramburu eta gero behar dugu parte hartze orokorra bi dagokionez len galdetu dugu, ezta? Bueno, Turrak kenduzizki on txerrindulari orain emango dizkionak bueltari giroak asko kendu dizkio guztira Lehenda da biziko aldiz, itzulia undibatean egongo diren txerrindulariak, hau ere kontuan hartzeko datua da, zenbat txerrindularik azte eta esperientzi gabeko egongo den ikusteko, berrogeita sortzi dira. Eunda irurogeita amasei bartea hartzailea datik, berrogeita sortzik lehen biziko aldiz itzulia undibate egingo dute Espainiako buelta honetan. Akeriko, ze maten duen, asteko gaur eguerditan, ze honetan eta nahi da gaurko etapa? Bueno, irundik daukagu irtera, irun eta rate artean ezta etapa luzea, eunda iruro 13 kilometro ditu ordu bata eta laurdenetan puntu puntuan abiatuko da etapa. Lehenda biziko etapa hau ba menditua da bereziki bigarren partean ze Kanpazar eta Udana igobe beharko dituzte eta gero bukeran elgeta iru mendate hauetan, etxerren zangoak trebatuko dira, eta gero lehen mailako arrateko saindutegian izango dugu bukaera. Etapa guztia gainera ipatu behar da, berreun kilometrotik bera dabiltzala bi izan ezik. Behar bada turrak ere izan zuen joera hau, berreun kilometrotik gora okarrezpanaiz etapa bakarra izan zen, giroak beste joera badauka, berreun kilometrotik gora etapa asko ditu, baina Espainiako bueltak solik biditu berreundik gorakoak eta bakarrik erlojuaren kontrako saio bat, garren etapan jokatuko da. Ez dugu esan Ja, Espainiako buelta honek, ohiko ogeita bat egunak estitu izango, hiru gutxiago ditu, emez zortzi eguneko buelta izango da irundik abiatutako. Arra, eta ezin baita ere ez etapak ezingo baitira ikusi hemengoak ere ikasik zuzenean Euskadi Errazian segitzen ditugu ez astapenean, uste du, toino giroarekin alizirezte, Josemari? Biak elkarren osagarri izango dira, arratxaleko iruretan hasio dugu egunero, Euskadi Erratia Plusen, internetez ematen ditugu giroko etapak, eta erabakituko Espainiako buelta eta giroa bi Lanasi, nahiz eta biak aldi berean jokoan egongo diren, aurrena Italiako Giroaren kontuak emango ditugu, Italiako Giroa ere justu aste erabakigarrian sartu delako, Estelbio eta gainerakoak badatu, seguru aldia lagun, eta Italiako Giroko etapa arratsaldeko 1400 bukatzen direnez, hor tarte txiki bat 341 minutuko tarte txiki baten ostean segituko dugu streamingen Espainiako bueltako bukaerak ematen. Espainiako bueltakoak 5 eta 4 urden 5erdiak galdera baitira bukatzekoan. Hortse segitzen alkodeituko Jose Maria Paolaza, eskermila. Ezorregatik, izan ondó.